Настала тиша. Поглянутий на кажанів пішов і мершавий матросик у широких синіх джинсах. Єва лишилася сама і лягла на білу лаву, ще п'ять хвилин тому тепло, нагріту сонце. Повернувши голову, помітила, як у темній воді, вже не зеленій і не синій, тихо пропливає поранена Ігуана. Залишаючи по собі орожеву смужку крові, ось завмерла, підвела голівку в бік Єви, ворушить хвостом і уважно дивиться своїми затягнутими плівкою очима. Що вона бачить? Вона бачить лежачу горілиць Єву на охололій лаві, в темряві невідомих крон, крізь які синіми клаптями звисає пошматоване темними хмаринками. Небесне простирадло. Що бачить Єва? Єва бачить себе, бачить Ігуану поруч із човном, бачить у горі невідомих дерев. А якщо камера віддалиться злетить угору, вище і злетить у гору, вище й вище, Єва побачить себе зверху. Маленькою, нікому не потрібною крапкою у маленькому човні посеред чужої далекої ріки. Мангоф, позначеної ниткою на мапі далекої чужої країни. А коли ще вище, ріка зникне зі строкатої круглої палітри земної кулі. Країна змажеться, перетвориться на пляму. Цікаво, якого кольору вона буде. Свидше за все, теракотового, як свіжа, ще не обвітрена цегла. Єва підморгнула ігуані, та ніби побачила ледь вловимий порух її повік, вийшла із заціпаніння споглядання білої жінки та попливла далі в синьо-зелену яскравість займатися власними справами, годувати собою білого орла. Єві закортіло зануритись у цю гостру попливти слідом на ще гостріше світло. Вона подумала, що життя повинно бути яскравим, і коротким, як у метелика. Прокинувся у слизькому коконі, побачив світло, помахав крильцями. Кінець. Щоб уникнути ефекту кіноплівки, коли ти молодий, сповнений сил, відмотуєш своє життя років на десять назад і бачиш, що і там ти є молодим, сповненим сил, словом, таким самим, але, але набагато кращим здатним одним порухом змінити усе. Те, що сьогодні змінити, вже не вдасться. Адже це можна було зробити лише тоді. Тепер вона лежала на дні розсіцькованого човна і міркувала про те, що вчинила правильно. Ще десять довгих, розтягнутих на челепка новонароджено-шовкова нитка днів вимушеного відпочинку – і додому. Забути. Там забувається краще. А щоб забути тут, треба ось так брати екскурсії, вирічати разом з іншими очі на екзотичні дива, та ні про що більше не думати. Не думати про білий шезлонг перед блакитним басейном, де, загорнувшись у білий махровий халат, під спекотним сонцем сидить відморожений у своїй надії Санта-Клаус і перебирає пальцями – Мов, дешеві, чотки, чорні перлини. Скільки, скільки? Немає значення. Ну, скажи, ненормальний, я ж не засну. Десять тисяч. Доларів? Євро. І не думай про це добре? Добре. А я їх коштую в картонці. Ти божевільна дівчинка, я це знав. «Хіба можна жити з божевільною?» «З нормальними – нудно. А ти передумала?» «Так, я передумала. Передумала саме в ту мить, коли вирішила остаточно. Ти мусиш мене вибачити, Санта Клаусе, Доне Санто, містере Меттіу Ленні. «Чому?» «Поясни мені, чому ти передумала, коли ми все вже вирішили?» «Я вже все вирішив, і про червону куртку Аляску, і про літо тут, у безхмарній країні, і про зиму в Альпах, і про те, як я триматиму тебе за руку, тому що я не хочу обманювати тебе. Я метелик, жила і померла. Тобі подобаються засушені метелики?» У мене вже є все, що потрібно. Коробка зі скляною кришкою, Жорсткий паралон, Голки по обох боках, Аби крильця завжди були розпрямленими і гарними. На мене дивляться, Але ніхто не може видрібатись під скла. Я цього не хочу. Ти останній, кому я зробила боляче. А можливо, це лише чергова прикрість на твоєму шляху. Не сиди так, не мерзни. Тут спекотно. Йди додому. Випий пива з пляшанки. І забудь. За десять клятих днів ми знаходитимемось на різних кінцях землі. І якщо ти шукатимеш мене і здогадаєшся приїхати на ріку Мангов, нехай на тебе з води визерне ця ігуана. Я залишила їй свій погляд. І однаково я цього ніколи не зрозумію. А що тут розуміти, дурнику, що я могла тобі розповісти, аби ти зрозумів? Побутову Банальщину про те, як за одну мить згоряє життя, показати кіно, стару плівку про те, як жила-була така собі Єва з довгим ненависним іменем Євпраксія в згадлій Комуналці в закоротких сукнях, в туфлях із огидним, закругленим носиком та перетинкою навколо щиколотки, у вічних сльозах-бичках павутинні від власних думок про гроші, точніше про їхню відсутність. І при цьому перемудрялася ходити по барах, закрутивши волосся дорослою мушлею і відрізавши добрячу половину подолу від шкільної спідниці. Там грала музика, яку більше не грали ніде. Було задимлено. Полірована стійка блищала, мов розплавлений шоколад. Тож Єві закуртіло непомітно нахилитися і лизнути її, спробувати на смак. Та замість цього вона клала на неї п'ятірку і казала «Горілку з апельсиновим соком». Назв інших напоїв вона не знала. На неї дивились. На її туфлі з перетинкою. На підозрілу коричневу спідницю, що нагадувала шкільну форму. А вона дивилась у той куток, де на півкруглому подіумі стояв рояль. Дивилася туди, мов павучиха, мов та ігуана – про існування якої не могла знати. Він заходив близько десятої, в саморських джинсах, чорній сорочці, розцібнутій майже до кінця, тугого шкіряного паска із металевою пряжкою. Коли він грав джаз, то було надзвичайне видовище. Так, видовище. Він сідав за рояль, часом не знімаючи куртки. Сидів згорблений над клавіатурою, мов птах, котрий ось-ось почне дзьобати її своїм довгим носом. Це не була поза класичного піаніста. Спинка рівна, немов струна, легкий картинний злет рук, вишуканість рухів. Він скрючувався над чорно-білими зубами рояля, мов хижий птах, що мокне під дощем. Часом його потерта куртка дійсно була мокрою від дощу, він ніколи не знімав її. Але варто йому було своїм недбало зігнутими пальцями торкнутися клавішів, як з-під них виривався клекіт, неначе з горла гірського велетня, що сто років ховав свій крик за цими чорно-білими зубами. Він грав джаз, і мало хто втримувався від емоцій. І брутальність пози, майже зневажливої, байдужої до публіки, і... Аристократичність чорного рояля і те, що він видобував з цього пихатого лискучого пана, усе це настільки різко контрастувало між собою, що цигарки випадали з рота тих, хто прийшов сюди вперше.